засиротілих могил. Процесія йде поволі. Як падає сніг над дідовою хатою, дідовим лугом, дві сімнадцятирічні онуки попереду несуть єдиний вінок з Києва і в пальцях під рукавичками давно чути зашпори. Червоне сонце над лісом обіцяє вітер і мороз. Поки копачі закидають могилу, оселина роззирається довкола, очі сльозятся від холодного появу з досни, ніхто не плаче. Боковим зором вона бачить, як віддалік між сосон, закасавши рясу, бігає взад перед пів пугольок, гріється, хукає в долоні. Змерзь відолаха сумно сміхається Василина. Цією ж дорогою на копачів повезуть невдовзі дядька Миколая, що не згорів у літаку над Кенізбергом, а в рідному селі пропав ні за гріш. Ніби посилаючи льотчику прощальний привіт, два реактивні літаки накреслять над кладовищем на все небо Чернівського обширу «Велетенський білий хрест». А директор школи скаже наостанок «Прощай, Некіфоровичу, діти не забудуть, що ти у нас був захисник, обороняв у небі нашу спалену війною землю України». Селина думає про свій рід. В усіх родах військ боронила її рідня батьківщину від фашизму. Дядько Семен у розвідці. Дядько Михаль, її хрещений, у кавалерії. Дядя Миколай у авіації – Дядько Кость в артилерії, тато в піхоті, мама воєнною перекладачкою на фронті. Дядько Василь на морі, а бідний мізинчик Іван за всю їхню відвагу по горлу скуштував лиха у концтаборі Бухенвальді. Коли перед ним перемоги через сорок років по війні подзвонять у Слі Раду, нагадають про вшанування ветерана, прибіжить до хати посильний. «Ви ж дивіться на Кигоровичу, щоб були у формі, приїдуть до вас з району, буде нагороджений зустріч». То хочуть забрати вас, там гарно привітають. І цілий день, причепурений, праздниково вбраний, зітхав, видивляв свої світлі очі дядько Миколаї повний кавалер слави. Чекав, не дочекався гостей, а надвечір напився по чорному. Гарно привітали і впав під пожарною, мов умер. Останні Никифорові сини Андрій та Василь помирали водночас. Ліна збилася з ніг, білкою в колесі, мотаючись між п'ятим та третім поверхом воєнного госпіталю. Тато лежав після повторного інсульту, в паралічі з розбитою головою, якби не мамин багаторічний щоденний подвиг, його давно б уже забрала земля. А зовсім молодий, ще вічно пустутливий парубок її дядько нянь, дядько Василь, що його так само. Одної недоброї днини підстеріг інсульт, Хотів бідака спалити себе, Щоб не мордуватися самотою І нікому не бути тягарем. Ані з історичною дружиною Нічого путнього в нього не вийшло, Ні дітей не залишив по собі. Люка ж, глубоока, весела білявка Оля, Яку віддано кохав, І чиї ніжні листи перечитував, Зітхаючи до кінця днів, Звісно, не зважилася зруйнувати Свою брехливу сімейну ідилію Заради доброго, безвідмовного, люблячого. Та непутящого її Василька. бетлива, привітна, розкішна, З вибіленими пергідролем кучериками Під широкими крисами чорного капелюха. Вона, ця Оля, і досі стоїть перед очима Ліни, Як дорога лялька, яка не кожному покупцю по кишені. Мила, невідпорно зваблива, Мила, Оля, чи ти хоч знаєш, що його вже немає? Що помираючи, він згадував тебе. Ліна з донькою їхала від друзів з прекрасних буковинських оаз, коли вже в вагоні, де ще не відлунав веселий сміх її товаришки, відчула нез'ясовану тривогу. Усе її життя радощі були спалахами миті, не більше. Мимовільні свята, як одвічний транзит, спокуса раєм, який не призначений для її суворого, майже аскетичного життя. Що далі вона від'їздила від Чернівців, наближаючись до Києва, то більшу почувала тривогу. Стояла перед вагонним вікном, у якому ми готіли шаленим пунктиром дерева, будинки, пагорби, люди, і майже з жахом дивилася на червоний диск сонця, що летів пекельним ядром, за зникаючим слідом її, мов би, недозволених веселощів. Коли він от співа, весняний цей транзит, і червоний сонця диск помчить у слід вагонам, до розміру сльози змаліє царський світ, до безміру землі біда цей світ заслони. Якось самі собою склалися ці тривожні рядки, а щойно вона зателефонувала вже з дому мамі, аби довідатись про батька. Почула у відповідь налякане. «Шукай дядю Васю десь в опіковому центрі. Ось тобі як ляпас, розплата за розніженість у літеплі Буковинського раю». Спочатку вона була з ним у справдешньому пеклі цілодобового болю і зойків поміж спалених вогнем автогонщика тринадцятирічного хлоп'яка, що його не добили, урки, друзі, і підпалили живцем у лісі, гадаючи, що мертвий. Робітника, у якого в руках вибухнула каністра з бензином. Ті щойно були живими факалами, цей, її рідна кров, невдахою, самогубцем. А може це нещасний випадок, що сподівалася вона, ніби це могло щось істотно змінити. Вона ще не розпакувала дорожню валізу, а вже допомагала робити прив'язки, на обвугленому до кісток дядьковому хребті. Носила судно за хворими, поїла всіх з ложечки, як немовлят. Душа її корчилася від болю. Ліна ніби спокутувала недозволену для нащадків страдника Йова радість щасливого, безоглядного володіння.